salah au sali baada ya maimamu wanaswali sala nne kisha wakapokezana na wetu kushalishwa na imam mwingine ninapaswa kufuata imamu wa kwanza au wa pili au nimalize kusali wetu na imamu wa kwanza anapomaliza raka zake huondoka msikitini yani swali ni kuwa yeye ataka ile fadhila ya kuswali pamoja nyuma ya imam lakini leo hii katika au katika msikiti utapata kuwa swala ya witri uh, swala ya tarawih na swala za usiku kuna majumuu ya imam waswaliisha watu wawili ama watu watatu jenki swali na yule wa kwanza kisha akaondoka na mimi vile vile nikaondoka na hisabika kuwa nimesimama qayamu lain naam naam wallahu alam katika mojawapo ya fatawi za lajna ni kuwa Hawa maimam pale wanapopokezana Si kuwa swala imekwisha sio kuwa swala imekwisha yatakiwa usimame mpaka swala itakapoisha na wala haifahamiki kutokana na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam an imam hata ansarifa kutibaleiki ya mule kwa ni yule imam khas muayyan la bali ile swala mboko umeingia ikawa yaswalishwa na imam wa kwanza na imamu wa pili ndiyo yatakiwa wswali mpaka ikwisha kwani haijathubutu hilo kwa wema walotangulia Umar ibn Khattab radhiallahu anhu alipomweka Tamimi Dari na Ubay ibn Ka'b kuswalisha walipokezana na wala haikudhubutu kuwa watu walitoka ubei alipomaliza kuswalisha kisha akaingia Tamimi la bali watu walifahamu kuwa hawa watu wawili washirikiana katika ibada moja ibada moja ambayo haigawanyiki kwa kuwa maimamu wamegawanyika. Ni ukianza na mmoja, maliza na hata na wapili ndipo utapata fadhila ya kiamu la lili Allahu